Buonasera e buon ascolto dunque come abbiamo annunciato l'intervista alle donne del passato il tema è un tema veramente scottante o comunque molto molto interessante perché le nostre ospiti vi parleranno di streghe. Dimmi Monica chi erano le streghe? Donne sapienti o perfide meggere come tante fiabe raccontano? sono realmente esistite o si tratta di un'accusa intentata dalla società patriarcale per ricondurre all'ordine donne troppo ribelli? Dunque queste sono alcune delle domande che mi sono che mi sono posta leggendo le fonti che abbiamo a disposizione quando parliamo di streghe cioè gli atti e le sentenze dei processi. Si tratta di testi redatti da notai che avevano il compito di trascrivere tutto lo svolgimento delle udienze che si sono svolte nei tribunali sia ecclesiastici che laici per diversi secoli dal XV fino al XVIII secolo mi sono chiesta anche più volte dove fosse in quei testi la voce delle imputate e se ciò che leggevo riportasse l'effettivo svolgersi degli eventi o se non fosse esclusivamente il punto di vista degli accusatori è difficile rispondere Perché in realtà le fonti che abbiamo sulla stregoneria sono state redatte proprio dai persecutori Cioè da coloro che hanno trascinato le donne accusate prima nelle aule dei tribunali E poi hanno fatto di tutto per condurle sui roghi Ma Monica, ma perché si diventava streghe? Dunque queste donne in realtà mh, pretendevano di esercitare un potere All'interno di una società che a tutti i costi cercava di Estrometterle dalla vita pubblica, di metterle ai margini, innanzitutto relegandole all'interno delle case sotto un controllo rigido, il controllo delle figure maschili, della famiglia, quindi prima il padre e poi il marito. Molte di loro hanno pagato con la morte sul rogo quello che noi oggi definiremmo un atto di disobbedienza nei confronti di un potere costituito, sia laico che ecclesiastico. infatti se mh, ci fermiamo un attimo e pensiamo all'idea della striga nel nostro immaginario che cosa è rimasto che cosa è giunto fino a noi uno stereotipo in realtà cioè quello di una donna che è una vecchia che è una meggera una fattucchiera ha degli aspetti estremamente misteriosi tenebrosi è pericolosa quindi è questo che abbiamo conservato è questa l'immagine che è arrivata che è arrivata fino a noi ma quindi Monica invece che ruolo avevano in realtà? In realtà a differenza di di questo appunto stereotipo che si è tramandato fino ad oggi le donne bollate come streghe esercitavano un effettivo potere all'interno della comunità un potere riconosciuto prima di tutto perché svolgevano un ruolo di mediazione nel rapporto con il sacro diciamo che erano delle, delle sacerdotesse nel vero senso della parola e questo ruolo è un ruolo antico, un ruolo che si era tramandato nel corso dei millenni e che risale a delle società che popolavano, quelle società che noi chiamiamo società matriarcali, no? O gilaniche, che in realtà eh, popolarono l'Europa Mediterranea nel Neolitico. Quindi, Monica, dunque le streghe erano erano donne sapienti? Sicuramente sì. Inoltre, all'interno della comunità, avevano un ruolo davvero importante innanzitutto curavano con le erbe i mali del corpo e dell'anima erano levatrici facevano quindi nascere i bambini e a loro si rivolgevano sia donne che anche uomini di varia estrazione sociale sia, cavalier, sia cavalieri che contadini erano esperte conoscitrici della farmacologia dell'epoca, della farmacologia arcaica e utilizzavano sia scongiuri che pratiche alchemiche Questa attività, naturalmente, conteneva il seme di quella che poi sarebbe stata la futura scienza medica. Anche se in seguito, come sappiamo, la medicina è diventata esclusivo appannaggio soltanto delle elite maschili dominanti. E quindi in realtà le donne sono state estromesse anche da questo ambito, che pure proprio con loro era, era cominciato. Ma dimmi, Monica, ma le streghe, da chi apprendevano queste antiche conoscenze? Dunque innanzitutto mh, le streghe insegnavano e eh, si tramandavano questo sapere antico, esoterico anche potremmo definirlo, l'una con l'altra. Per la verità disponevano di un patrimonio conoscitivo piuttosto, piuttosto ampio, naturalmente parliamo di un sapere pragmatico, di un sapere empirico, Naturalmente non un sapere scritto perché non tutte le donne avevano accesso evidentemente alla lingua scritta Erano comunque mh, sicuramente delle donne di cultura noi diremmo oggi Nel senso che innanzitutto erano in grado di manipolare l'immaginario E avevano anche una certa conoscenza delle, delle pulsioni umane Capacità di intuizione e sicuramente di penetrazione psicologica Perché come dicevamo prima curavano sì i mali del corpo ma anche quelli dell'anima Naturalmente quando parliamo di cultura stiamo parlando, come dicevo, di cultura orale, perché appunto la sapienza femminile si tramanda attraverso la parola e non attraverso la lingua scritta. Proprio perché la lingua scritta non è comprensibile per la maggior parte delle donne, perché la maggioranza di loro era il, erano la maggioranza delle donne erano illetterate. Ma allora quando avviene la demonizzazione delle streghe? dunque a differenza di quello che generalmente si pensa questo non è avvenuto nel medioevo ma in realtà nel rinascimento è proprio in questa epoca che noi immaginiamo come un'epoca assolutamente positiva che invece si eh, comincia questa terribile persecuzione è proprio nel rinascimento con il proliferare dei processi antistregonici in tutta Europa si afferma un po' eh, tutto, quel, tutto quell'armamentario teorico no? che è raccolto nei trattati di demonologia e che è stato evidentemente elaborato dai teologi cristiani tra i trattati più famosi possiamo ricordare il Malleus Maleficarum appunto il martello delle streghe trattato famoso per la sua incredibile misoginia quindi diretto proprio contro le streghe e che per la prima volta identifica strega e donna quindi la strega che in realtà è semplicemente una donna libera che esercita un importante potere all'interno della, della sua comunità di appartenenza assume una connotazione sempre più negativa e proprio attraverso la sua eliminazione come un vero e proprio caprespiatorio il potere costituito sia laico che ecclesiastico quindi la Chiesa e lo Stato insieme si rafforzano ma fermiamoci un attimo Possiamo continuare il nostro viaggio nella storia, possiamo continuare a fare riferimento alle fonti, ai documenti, ma lasciamo invece per una volta spazio alla fantasia. Immaginiamo di fare un viaggio nel passato e di provare addirittura ad intervistare una donna che è stata accusata di stregoneria. Questa donna in realtà è proprio qua con noi alla radio ed è appartiene al nostro territorio, una strega del Lazio, della zona della Bassa Sabina. Si chiama Bellezza Ursini e viene da Colle Vecchio. È una strega per pubblica fama ed è stata processata a Fiano Romano nel 1528.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 Básicamente superando obstáculos Aunque me abrace el enemigo usando sus tentáculos No soy pistolera, tampoco asesina Pero vengo bien armada con mi ejército de rima La tarima en cada esquina donde sea Expresando voy, representando mi odisea La dragona que te quemó con mi calor Para que tú veas Soy el antídoto contra el dolor Regúnalo al doctor Lanzo mis versos hacia la ET Los medios de comunicación El mundo atraviesa una terrible situación El hambre y la miseria se escaló en la población Señores, y esta es mi reflexión Digo que todo lo que pasa a mí solo me sirve Y para seguir parada Dime y no rendirme Soy parte de la gente que no cede ni deciste Sorzini, che gioia averti tra noi grazie, anche per me è una gioia essere con voi ma dici, ma perché ti hanno accusato? mi hanno accusata di essere la causa della morte inspiegata di alcuni bambini e di praticare la medicina cosa che alle donne è vietata molti testimoni confermano l'accusa dicono che tanti lutti hanno colpito le loro famiglie a causa delle mie strearie Molte sono le deposizioni contro di me Ma di cosa ti occupi? Curo e medico ogni male Ogni infermità Curo il male francese, la sifilide E le ossa rotte E libero dalle ombre Non ho mai ucciso nessuno Le tecniche per guarire Le prendo da un libro dove stanno tutti i segreti del mondo Buoni e cattivi Oppure utilizzo un certo olio Si chiama olio fiorito io capisco se una persona è malata semplicemente guardandola ho fatto tanto bene in vita mia e per curare uso anche un certo piombo e faccio vedere certe figure a chi è ammaliato o affatturato e mi rivolgo a Dio e faccio il segno della croce io non sono strega sono solo una guaritrice sono orgogliosa della mia arte ma sei stata torturata? sì «Numerose volte sono stata sottoposta alla tortura della corda e interrogata negli intervalli tra le torture. La tortura consisteva nell'essere legata per i polsi ed essere sollevata a tratti per mezzo di una carrucola. Solo allora ho confessato di essere strega. E come si entra a far parte della setta delle streghe? Il giudice mi incalzava con domande e accuse. La tortura era insopportabile». e raccontare tutto ciò che volevano sentire da me era l'unico modo per provare a sfuggire ai tormenti ma... ma dici bellezza da chi hai imparato l'arte della stregoneria? un'altra donna più anziana mi ha insegnato l'arte della strearia una donna che ho conosciuto quando da giovane ero a servizio in una casa e anch'io ho insegnato la stessa arte a molte altre donne siamo tante, tantissime E un con un unguento durante certe notti Andiamo in volo al noce di Benevento E lì facciamo tutto ciò che vogliamo Rinunciamo alla fede, al battesimo E prendiamo per signore il diavolo Arrivati a questo punto però È il caso di fermarsi Perché da qui in poi le parole della striga Ricalcano le confessioni di mille altre donne Tutte storte sotto tortura Racconti simili, spesso identici, riferiscono del volo, del sabba, del noce di Benevento, del patto diabolico. Si richiamano da un processo all'altro, nonostante i secoli. Gli inquisitori, infatti, utilizzavano tutti un vero e proprio prontuario di domande da seguire durante l'interrogatorio. La nostra fantasia, però, può assisterci ancora una volta. Immaginiamo di dare la parola ad una strega che ci racconta come tra vecchie amiche il suo sogno giudicato colpevole. Proviamo a dar voce al non detto, all'immaginario e a fantasticare un'altra storia possibile, senza giudici e senza torture. strega racconta è successo ancora una volta stanotte mia nonna me lo aveva rivelato prima di lasciarmi accadrà alcune precise notti di luna, non temere nel lasciarti andare è nella nostra natura sarà il tuo intuito a guidarti e non potrai che trarne piacere io non avevo ben capito cosa volesse dirmi allora è nel tempo che ne sono divenuta consapevole Mi sono svegliata come al solito, trepidante Con il cuore in tumulto e in preda a mille emozioni diverse Cerco di attutire i palpiti del cuore Per paura che lui si svegli Come spiegare ciò che accade tra lune strane notti In cui la luna piena si circonda di un alone grigio Che trascolora il paesaggio intorno Come spiegare l'estasi del corpo e dei sensi come spiegare il desiderio di libertà e l'intensa inappagata voglia di lasciarsi andare non capirebbe ne sono certa arrivo alla radura del noce ma non so bene come sono giunta lì io che non ho gran senso dell'orientamento è come se qualcosa di innato, di ancestrale una sapienza antica che mi appartiene e di cui non sono pienamente consapevole mi conducesse al luogo convenuto per l'incontro con altri uomini e donne amici e amiche che come me sognano stiamo facendo lo stesso sogno non conosco i loro volti eppure ci sorridiamo e lo sguardo è d'intesa come tra vecchi amici è bello sentirsi accolti nel cerchio e cominciare a girare sentendo la mano dell'altro stringersi sulla tua così senza alcun bisogno di parole lei la signora che conduce il gioco a cui tutti partecipiamo ci guida nella danza fino a diventare una cosa sola un solo, unico, grande ritmo che batte in armonia con la terra stiamo facendo lo stesso sogno è un vortice la danza spirale intorno al fuoco e ci lascia stremati ma in preda ad una strana euforia che è molto vicina alla gioia pura come quella che ti coglie inaspettata d'improvviso davanti ad un tramonto di fuoco sulla valle, quando il sole sembra incendiare il bosco e poi d'un tratto sparisce sulla linea dell'orizzonte, quando meno te lo aspetti o quando un arcobaleno distratto squarcia l'orizzonte dopo un violento temporale si può, signor giudice sentirsi in colpa per la gioia per l'averla così intensamente provata o per il desiderio di libertà i giudici del tribunale mi osservano dall'alto del loro scranno avvolti nel loro abito talare poi qualcuno tra la folla grida al rogo, al rogo ma allora è proprio questo che mi aspetta la punizione per un sogno colpevole o per aver alleviato le sofferenze di qualche amica con alcune erbe chissà se mio marito aveva previsto tutto questo Quando ha lasciato la sua denuncia anonima nella cassetta dell'inquisitore, preso da un impeto di gelosia, non trovandomi al risveglio di buon mattino. Ascolto di onda rosso 87.9 in fm questa entropia massima e quello che avete ascoltato è in un'intervista a una donna del passato prima avete sentito eh, una introduzione storica e poi la parola di bellezza Ursini le donne le compagne che sono qui hanno dato voce appunto a eh, questo argomento a queste storie alla vita di, di queste donne che come è stato detto furono tante e adesso ridiamo loro la parola ricordando anche per chi volesse intervenire il numero di telefono della radio 06 49 17 50 Per chi si è interessato, è, è interessato o interessata ad approfondire questo argomento, mh, ci teniamo a ricordare che il prossimo 26 maggio ci sarà un convegno che si chiama Stregheria che organizziamo da sette anni, quindi questa sarà la settima edizione. E quest'anno si terrà eh, fuori Roma, precisamente a Bolsena presso la libreria Le Sorgenti. Eh, il percorso. Avrà, eh, durerà l'intera giornata dalle ore 10 alle ore 18 e, mh, è possibile anche pernottare negli spazi della libreria e ehm, il luogo si trova in Corso Cavour 75 a Bolzena e le informazioni si possono trovare sulla pagina Facebook appunto della libreria Le Sorgenti di Bolzena. In quella stessa occasione mh, parleremo anche di un altro progetto che è intimamente legato in realtà al, alla persecuzione delle streghe perché mh, prima dicevamo che queste donne svolgevano in realtà all'interno delle, delle loro comunità una funzione importante cioè erano le mediatrici del rapporto con il sacro avevano una funzione di sacerdotesse potremmo dire in realtà questo ruolo è un ruolo antico che eh, le donne esercitavano da millenni e, e soprattutto all'interno di quelle società eh, che hanno popolato l'Europa nel Neolitico, l'Europa Mediterranea nel Neolitico, che chiamiamo società matriarcali o gilani o, matri, o matrifocali e eh, il progetto di cui mh, vogliamo parlare è Matriarché. Matriarchè è il titolo di un documentario ed è anche il titolo di un libro che uscirà a breve e, mh, L'argomento però eh, è un argomento che va, che va approfondito e quindi proviamo, proviamo a farlo. Allora, Matriarchè è un libro e un documentario, una ricerca ispirata all'esigenza del cambiamento. In che rapporto sono i valori delle società matrifocali antiche, e moderne e il pensiero della decrescita Alcune collettività organizzate secondo principi matrilineari sembrano essere esempi, esempi di equilibrio di genere. È possibile rintracciare esperienze che suggeriscano modelli nuovi e alternativi? È possibile un modello di relazione fondato sui principi della cura e della non violenza? Questo libro mette a confronto teorici e studiosi, noti attivisti e ambientalisti sui, tema, sui temi della sostenibilità e la visione di una società egualitaria, solidale e in armonia con la natura noi li abbiamo incontrati per farci raccontare progetti e iniziative collettive ascoltare le loro riflessioni sulla storia non detta delle società matriarcali fuori da ogni stereotipo e quindi è un parlare del passato per progettare il futuro Assolutamente sì. Pensiamo che eh, queste antiche società possano insegnarci qualcosa e ancor di più possano farlo quelle società matriarcali che ancora esistono esistono nel mondo. E quindi mh... voi avete avuto delle esperienze anche di incontri, no? C'è stato sia quest'anno che l'anno precedente un importante incontro internazionale a Torino proprio poche settimane fa. Sì esatto, siamo stati appunto di recente a Torino nel convegno eh, Educare la Partnership, eh, il convegno su culture indigene di pace e appunto eh, lo scorso anno abbiamo incontrato le donne eh, delle comunità Moso una comunità matriarcale che si trova nel sud della Cina e eh, queste donne appunto ci hanno raccontato qual è l'organizzazione della loro comunità. e la cosa ci ha colpite in maniera parti particolare perché eh, si tratta di società in cui non esiste la violenza, non esiste la violenza contro le donne e sono eh, società mutuali fondate su un equilibrio di genere e una reciproca collaborazione proprio tra il maschile e il femminile. Società eh, fondate sul principio della cura, sul principio del materno e che applicano l'economia del dono. quest'anno invece abbiamo incontrato eh, esponenti, un esponente della, eh, di una società mh, messicana quindi le società matriarcali, eh, diciamo quelle che oggi rimangono, eh, sono un po' diffuse mh, sui, sui vari continenti no? quindi non è uno specifico di una situazione sola, dimostrazione di come Era una caratteristica della specie umana aver sviluppato questo tipo di società. Quindi, come abbiamo ricordato anche in trasmissioni precedenti, la fine delle civiltà gilaniche in Europa avvenne appunto con la violenza dell'invasione de, delle popolazioni indoeuropee chiamate Kurgan, dalle popolazioni locali, eh, che erano popolazioni guerriere in cui appunto erano invece i, i maschi, gli uomini dominatori e la guerra era il loro modo di. Eh, diciamo sviluppare o comunque eh, mh, ottenere le risorse per, la, per le proprie popolazioni sì sì assolutamente sì e altri luoghi del mondo dove ancora eh, permangono queste società matriarcali sono ad esempio i Minangabao in Indonesia o i Khoisan nel sud dell'Africa insomma ce ne sono ce ne sono diverse secondo noi hanno veramente qualcosa da insegnarci perché stiamo vivendo in un'epoca in cui il nostro sistema organizzativo il nostro sistema economico ma anche proprio il modo di sfruttare le risorse che il pianeta ci ci fornisce è un modo che non ha più senso, cioè i nostri stili di vita arrivati a questo punto devono cambiare per forza di cose, no? per cui per una volta eh, secondo noi eh, siamo, dovremmo imparare da quei popoli che magari noi consideriamo dei popoli più arretrati o comunque magari ad un livello evolutivo diverso dagli europei, avrebbero invece in realtà molto da dirci, è per questo che con Francesca e con Aldo da un po' di anni abbiamo intrapreso questo progetto che eh, ci ha portato a fare numerosissimi incontri, perché ci siamo resi conto che eh, molte donne e molti uomini in giro per il mondo magari non in relazione, in contatto tra di loro, in realtà stanno trattando gli stessi argomenti quindi abbiamo incontrato non solo appunto esponenti di società matriarcali ma anche attiviste e attivisti eh, teorici della decrescita, perché pensiamo che eh, queste queste società, eh, partendo da queste società e partendo pensiero della, dal pensiero della decrescita sia il caso di mh, costruire una società fondata su principi teorici radicalmente diversi Voglio farvi una domanda eh, che mi incuriosisce molto cioè il fatto che queste comunità non sono isolate dal resto del mondo no? perché credo sia importante sottolineare questo aspetto, non è la tribù dell'Amazzonia che non ha mai visto l'uomo bianco sono persone che sono comunità che sono entrate in rapporto eh, magari non per propria volontà con il mondo esterno o addirittura con lo Stato no? o con gli eserciti e però quello che a me interessa molto è come eh, diciamo, sono riuscite a non farsi travolgere a mantenere Il, la loro specificità i loro valori il loro modo di, di vivere tranne che quando hanno dovuto subire magari in alcuni casi un'aggressione armata no? e, ecco su questo aspetto se ci puoi dire eh, qualche cosa perché è, è abbastanza intrigante soprattutto interessante no? che non, non stiamo parlando di archeologia o di museologia di persone che vivono nel mondo di oggi non in un passato idealizzato ma Con una alternativa di società e di rapporti tra le persone? Ma ehm, dunque, è chiaro che sicuramente oggi eh, queste società eh, eh, devono affrontarlo questo argomento: nel senso che comunque la globalizzazione in qualche modo li minaccia, nel senso che. Per esempio, per quello che riguarda i MOSO, eh, è possibile organizzare da qualche anno a questa parte, organizzare proprio dei tour turistici, no? quindi fare dei viaggi in cui andare eh, a conoscere come quella società organizzata. Quindi sicuramente. appunto non, non vivono affatto fuori dal mondo quindi devono mettere a tema questo devono eh, affrontarlo affrontare questa problematica nonostante ciò continuano a mantenere quella organizzazione così antica così eh, così mh, particolare no che stavamo dicendo probabilmente riescono a farlo proprio perché è una società equilibrata cioè una società in cui c'è intanto una condivisione molto forte e anche una spiritualità molto forte io credo che mh, la spiritualità sia l'elemento di coesione più forte perché mh, nella maggior parte di in, in tutte queste comunità, almeno quelle che noi abbiamo conosciuto, non pretendiamo evidentemente di conoscere tutto E C'è un riconoscimento di un sacro e il sacro ovviamente è rappresentato dalla Dea Madre, da Madre Terra Quindi ci sono tutta una serie di cerimonie, di riti che ehm, diciamo permettono di avvicinarsi, eh, di entrare in contatto con questa divinità E creano ovviamente una situazione di condivisione forte, di legame anche relazionale forte tra i vari membri Sia uomini che donne, sia maschi che femmine insomma E qui mi viene, viene un'altra domanda: e cioè eh, c'è una distinzione grossa tra questo tipo di spiritualità e quelle che sono invece le religioni strutturate a cominciare da quelle monoteiste, eh, perché quando si parla di spiritualità spesso uno pensa: Ah, dunque sono, sono religiosi, dunque c'è un clero, c'è ecco, la situazione è diversa, no? Sì, mm. naturalmente non c'è una struttura di tipo gerarchico, non c'è una casta sacerdotale, ora è chiaro che si parte dal concetto appunto di Dea madre, quindi dal fatto che la donna e eh, appunto la, la maternità che la donna rappresenta è il sacro, quindi per queste popolazioni... Eh, La, appunto la, la sacralità è nei gesti quotidiani, proprio nella vita quotidiana, nel, non, non solo appunto in questi riti e cerimonie che sono, diciamo, mh, un po' caratterizzano i vari momenti dell'anno, no? I cambi delle stagioni, quindi sono momenti di. di Di, di, di rinascita collettiva potremmo dire, ma anche proprio nella, nella quotidianità, quindi il cucinare può essere, no il produrre il cibo può essere, può avere una dimensione di tipo sacrale in questi contesti, perché ovviamente stiamo parlando di un di un pensiero condiviso dalla comunità intera e stiamo parlando anche di una comunità di tipo mutuale evidentemente comunque per chi volesse approfondire mh, questo argomento c'è la possibilità di consultare un altro sito che è www.associazionelaima.it che è il sito dell'associazione che ormai da tre anni organizza questo convegno a Torino sulle culture indigene di pace. Hai dare qualche riferimento anche per produzioni video filmiche? Beh, come produzione video mi viene in mente ovviamente il nostro lavoro, il nostro documentario che uscirà a breve, appunto, in autunno, che è appunto Matriarchè. Mm, perché mm, io ricordo di aver visto in biblioteca anche dei, dei filmati, di eh, documentari, insomma, di studiose che appunto ah, forse... hanno fatto anche delle, delle ricerche no, in altri paesi su questa... Su questa storia delle streghe, tra l'altro la cosa che, che hai detto, che avete detto questa sera eh, è molto significativa, no? Il fatto che il buio medioevo eh, in realtà non aveva criminalizzato le streghe come il, lo sfarzoso, il luminoso e il bellissimo Rinascimento. Eh, come documentario mi viene in mente, sulle. Se, se parliamo di caccia alle streghe, mi viene in mente il tempo dei Roghi. che però una, esiste una versione scaricabile eh, sul, su internet in realtà, che circola in rete, e piuttosto un po' datato, però comunque può essere interessante, poi di film sulle streghe ce ne sono, ce ne sono moltissimi. Rispetto a, invece alle società matriarcali sta per uscire un documentario che è stato girato da una nostra cara amica che è appunto Francesca Rosati Freeman e anche su di lei si possono trovare informazioni sempre sulla rete e anche sulla sua pagina Facebook e, e lei ha, è stata per parecchio tempo proprio presso i Mosu della Cina e quindi ovviamente ha pubblicato prima un libro e poi appunto sta per uscire questo documentario in cui racconta il sistema dei Mosu. cioè come è organizzata questa, questa società matriarcale. Comunque io volevo aggiungere che eh, il nostro documentario è un documentario anche di durata, diciamo, sopportabile perché sono 38 minuti e in questi 38 minuti noi abbiamo voluto raccontare dando la voce a esperti, ad attiviste, a storiche, eh, un po' tutta la la storia Della, delle società matriarcali del passato e del, delle società attuali e dando poi anche voce a, a persone che si occupano dei temi della decrescita per cominciare a immaginare un mondo un po' più in equilibrio in qualche modo dove probabilmente non è il momento, non, non siamo pronti no, per dare... per mettere al centro come fanno queste società, mettere al centro la natura, la madre terra e il, il materno, però sicuramente cominciare a pensare che forse eh, anche da un punto di vista spirituale, cioè eh, dobbiamo cominciare a pensare che è la terra la nostra diciamo il rapporto diretto con la spiritualità lo dovremmo provare a immaginarlo rispetto a qualcosa che noi abbiamo sotto i nostri piedi piuttosto che qualcosa che è chissà dove su in alto nei cieli e dove poi per avere il contatto con questo qualcosa che è in alto nei cieli dobbiamo avere qualcuno che un intermediario, no? Eh, lo stimolo della spiritualità materiale ma questa che, quella che immaginiamo noi quella che abbiamo studiato noi non, in realtà non è tanto in realtà non è io non la considero qualcosa come diciamo di materiale è qualcosa di eh, de, il contrario del trascendentale no è qualcosa di immanente quello che noi vediamo quindi, quindi questo secondo, secondo noi può essere una buona, un buon esercizio per Uh, intanto cominciare a, a, a rispettare questa madre terra che uh, riteniamo assolutamente la nostra grande madre quindi per finire noi abbiamo questo progetto in cantiere che, a cui teniamo tantissimo che si chiama matriarchè e uh, chi fosse interessato in qualche modo a leggere intanto l'anticipazione la, di questo progetto diciamo come il libro si può, eh, può andare sempre su, sul sito sul sito della, del nostro editore che è Exorma Edizioni quindi eh, www.exormaedizioni.com per, eh, per avere maggiori informazioni per aiutarci a pubblicare questo libro eh, a partire da ottobre un libro che conterrà anche un documentario come abbiamo detto perché tutto parte dal lavoro che abbiamo fatto Eh, appunto di questo documentario e anche più, più facilmente andare sulla nostra pagina sempre di Facebook la nostra pagina Facebook che si chiama appunto Madriarchè se avete voglia di parlare con noi, di, di farci domande anche non adesso ma appunto da, da, da questa pagina di Facebook siete, siete tutti benvenuti ecco bene abbiamo concluso in perfetto orario questa trasmissione e quindi ringrazio Francesca, Monica e Ilaria alias Bellezza Orsini se volete salutare anche voi ciao grazie, grazie Giorgio diciamo che era inaspettata tutta questa presentazione anche di altro comunque siamo, io sono molto contenta di essere venuta qui eh, in radio Grazie, sono molto contenta di essere stata con voi e soprattutto di aver dato voce ancora una volta a Bellezza Orsini. E allora è veramente tutto, da Radio Onda Rossa, Entropia Massima chiude qui, l'appuntamento sempre sugli 87 e 9, lunedì prossimo.